«Бемс, бемси, і готово!» Або я й без помилок. Але ж і читача треба поважати, власне. Її робота не для видавця одноразово, а на роки для читача. Поліна озирнулась і побачила за вікном перші сніжинки, які легесеньким мереживом перекривали мерзлий, але безсніжний до сьогодні світ. І раптом захотілося вийти на вулицю, вдихнути морозного повітря, вловити на долоню сніжинку і дивитись, як вона тає. Шкода, що у неї немає собаки. Був би привід частіше виходити з дому. Але яка там собака, коли і домівки власної поки що нема. Криза зупинила будівництво багатоповерхівки з її омріяною квартирою. Поліна взялася за комп'ютерну мишу, щоб згорнути всі робочі матеріали. І звичкою перевірила пошту. Хоча вже не чекала листів від далекого льотчика. Та й ні від кого іншого теж. Але лист прийшов несподіваний. «Поліно, мабуть, я не мав права так чинити з тобою. Я думав спочатку лише про себе» мабуть, завжди був егоїстом. Ти скажеш, що таких не лікують і будеш права. І спитаєш, навіщо тобі пишу. Треба бути ідіотом, щоби сподіватись на позитивну відповідь. Але, Поліно, я потрапив у яму, вириту своїми ж руками. Навіть не знаю, як тобі пояснити. Дружина повернулась, але ми обоє, Дуже змінились. І нам вже не так добре, як було перед тим. Я порівнюю її з тобою. А що найстрашніше, підозрюю, що вона порівнює мене з кимось іншим. І ми обоє невдоволені. Хоча не допитували одне одного про подробиці того року. І коли я думаю, що вона прожила там з кимось так само тепло, як ми з тобою, я просто скаженію може, й не треба було руйнувати те, що ти так старанно створювала весь той рік? І там, у Борисполі, у тебе були такі очі, нахабні очі вовчиці, яка, стоячи обабіч ловчої ями, дивиться, як туди зараз шубосне той, хто її вирив. Бачиш, стаю поетом. Поліно, мені погано. Алекс, чого-чого? А такого вона вже не чекала. Вирішили, що ця людина більше в її життя не повернеться, а біль помалу вщухне, спогади покриються пилом та павутинням, якісь справи заглушать мазоретро-слайд-шоу і все владнається в її новому житті без нього. А тут таке? Звісно, щось досить потужне колихнуло всередині, те, чому не треба давати визначення. Хай пролітає без імені, щоб швидше, аби мимохідь не потряпало знов. «Досить», – подумала Поліна, – «за науку платять, я вже навчена». Заплатила, розрахувалась. Далі його уроки, йому і платити. Вона пригадала свої сльози у брельні аеропорту, які несила було зупинити, і той кураж, що охопив її потім коньяк, каву з автомата, і зустріч у дверях знову згадала пляму від кави та його перекривлене лице. Поліна, Посміхнулася одним кутиком роту і написала. «А пішов ти!» А потім швиденько вдяглася, вийшла з будинку, хоч і не мала собаки, і довго кружляла вулицями, радіючи ріденькому першому снігу, який обережно прикривав усі негаразди на цій грішній землі. Поліна підвела голову. На чорному небі виблискували зірки – і було незрозуміло, звідки ж летіли сніжинки, коли наче й хмар не було. «Отче наш, що єси на небесах?» – прошепотіла вона і посміхнулася, відчувши, що бабуся таки не пішла назавжди. Десь вона є, переживає за неї і тішиться, що їй вже легше. «Щось знову не так із компом?» – почулося за спиною. Поліна здригнулась і, озирнувшись, побачила Богдана. Вона оніміла від несподіванки, від безглуздості його запитання. Розгубилась, не готова до цієї зустрічі, бо крапку було поставлено. «Що?» – перепитала дівчина. «Добрий вечір!» «Я питаю, знову щось з компом? Ти, мабуть, до Інет-клубу?» Поліна озирнулася навколо, і справді, вона стояла за 20 метрів від того закладу, куди бігала, коли вдома зламався комп'ютер. Та ні, просто...